إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاديا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يتدرك أنه في المشت سفاقين بشكل مثال هذا Fjala vëzvesë është në mjë gjurë në rabë, e kërëgjine gjurë arabishtë që uë thua të luësë vësë, dhe këptimi saj është fjala e sheshtë që i flitët dhe i thua të të të kujtë. Këj që uë të luësë vësë. Dhe është që uëtur e tjilë fjale e sheshtë të shëjtani, i flet me liut në formë të fshehtë dhe i hedh në shpirtin e tij ose në në në në mendjen e tij në zemrën e tij një një ide në formë ajpse, se njeriu i duket sikur vetja e tij e që, ajo e që i flet atij. Dhe vezësët, apo njiçan mein Allah subhanahu wa taala po donte Allahi më dhuar, nuk do kishte mundësi shejtani bën vezësë njeriu, ai nuk ka mundësi të vërtetë vezësë të njeriu gjithmonë. Por Allah subhanahu wa taala spërvon Këtë të dëshirojë me shërëtën e bëzëtë dhe Dhe e bënë shëjtani së sprogë Këmë kërjuar Allah në madhurë së sprogë Për njerëjun Sotë Allah subhana ta'ala Kullë a'udhe bi rabbin na Thuaj kërkojnë brojtjen Me zotin e njerëtë Melikin na Të ndhuhetin e njerëtë Ilahin na Të adhruajn e njerëtë Min shërri në wasuatin khanna Pre shërri të dhe të dhe të liutë vezzeli udo ati qe het vezzese el khanas junaba bin al khanas khanas do mturhiqet i cili tturhiqet pe pe sherret e vezzeliut qe tturhiqet do tturhiqet ku po kujton besimtarin Allahun alladhi yawsu fi sudur in nas i cili na, i, i bën vezzese njerëzve me kraharor të tyre min al jinnat yun na qe qy per njerëz apo jinne domthon ky personi qe i bën vezzese qe qo per gjithë apo njerëz domthon Mendje e tregon Allahu subhanahu wa taala aiçi që bën vezës, aiçi që bën vezës mund të jetë xhind, mund të jetë njëri. Kështu vezës, edhe pse janë kafshë të sheh, por ato mund vinë edhe për njerëzve. Ka raste vezës të njerëzve mund të jenë më të rënda dhe më pues <coughs> të vështira se vezët e xhindve. Kjo jesë ka treguar në formë të qartë për ekzistencën e vezësve. Dhe që ato vinë nga shejtani, i cili është armiki për betuar i njerëzit. <coughs> dhe gjakon për njeriu që ta humbi ata. Për vështesës të gjithëve, edhe shpirti njerëzor i bën bezvesën njeriu tët. Domethënë i flet në vetvetë shpirti i njeriu. I flet shpirti vetë njeriu. Sot Allah subhanahu wa taala që të dhe Allah i më dhruar, o nga qada khalakën al-insanë, o nga al-mumatë, o së u i subihi nëfësumë. Ne kemi kryuar njëri unë, edhe e dinë qëfar vëzvesështë jetë vetja ti ati, ati. vëzvesën qëfar i përshpërit vetja ti ati. Të vëzvesën të vërdeqa është, është përshpëritja. Dhe, këmi vëzvesët e të tila dhe janë vëzvesët e shëtanit, kemi dhe vëzvesët e tila dhe Edhe që këtu fillon problemi që njëriu nuk bëndot dalin në me tyre se kushës vëzvesi vetës ti dhe kushës vëzvesi shejtanit. <coughs> I dhe shtu profetisë sënë Allah i qëllim ka sënë për vëzvesin e shpirtit. Inë Allah e të gjau e zhelian, umë me ti ma wasë u was, was e se di suduruhum. Të dhe Allah i madhëruar një ka falë në momentit tim për shpiritjet e shpire trave të tyre në karorë dhe tyre për derë se ata nuk kam forur ose nuk e kam pëpruar në shka. Si ju tregoj, që, që vezvesa vjen për njeriu, për shfrytizimin e njeriu vjen dhe për shejtanin. Ka tani për dietarë çudo buhadin. Dallimi ndërmjet vezveseve të shejtanit dhe vezveseve të shpirit është se vezvesi kur është për shpiritin njëriu e njeriu, njeriu e dohatë. Dhe kur është për shejtanit e urrenata. Domthonë, po gjithse ti shikojnë që vjen një vjen një vëshpëritje në zemër për diçka që ti e urren dhe të çuditësh pse unë kam këtë, kjo është për shejtanin dhe nëse të vjenë në vezvetin i vezvet, që ti e doa të dhe që i përqyre për të dy të di se këta është vetë e jote që e doa pra ne këllu për e reguloje vetën të ndë të ndë që shpëtoshtë të ka bëhë. Kjo është përse për këtë hyurje se që është ja temë së Mundi i një temës të vezveteve. Më t'i vishe i tanë njërjusë t'i përjë vezvete. Ndhe për vezë të i për vezvete, i thotë shikosta i keshje e ti për Allahun. Shikos ta mendimin e tij e këtij. Domthoni, ai vetëm pse njëri keq, por desa ty të shkon mend e vetëm për keq. Deri sa të mbushë mend e njeriu që ai më dëvëtron si njëri keq. Ata ta, ta bëjnë atë që ti dorëzohet bezeda së şeytanit. Kjo është hile e tij subhanallahu. Hile e së ditshme. Fillon i thotë njeriu, bëj këtë, bëj këtë, bëj këtë, bëj këtë, bëj këtë, po ja thon në formë, ai suf shef ta njeriu duhet të usht vetë diaj që i thotë. Edhe kërat të çuditë njeriu me vetën e vetë tij, si ka mundi ti që unë ta duhet të lëgjej? Çuditvon, kam mundi unë, ka mund të, unë që gjë rrye, do në ai ku po gjë keqe. Pse të më thon, pse të më plaos vetë një për diskutim? Ajo nuk vërtet, kurse të fshish ai shajtani. Nuk është për vetën e spi. Edhe shajtani përpiqet për mjaft për vetë të të mbushë mendjen njeriu që ai njeriu është i till ashtu si çvet shajtani. Edhe po që si njeriu dorzohet atyre, atë do bë të till mërte. Po çesë nuk udorzohet për vezësve, atëherë në vërtet nuk i bën domatonëse. Pyetja para se të dituash, a janë vezësve treguesi i keq për njeriu apo treguesi i mirë për ta? Në mënyrë Hamud gjykojmë dot për një person që ka vezësve. Ose i vijnë mendime shumë të këqija për Allahun në zemrën e tij. Ose i vijnë shumë të këqij mendime të këqija për besimtarët. Ose mendime të këqija për bërvebra të këqija. Ai të këqija sa të thonë vet, vetë njeriu vëllën vetën e vet. Kjo është shë një mirë për ta, por është shë një keqe. Normalisht që njëriju, kur ka vezvese, kjo nuk është shë një keqe për ta. Për kundra, zi kjo është shë një mirë. Se përse, kjo njëri, po të kishtë që një keq, nuk dhe kishtë nevojë shëjtani i bënda të vezvese, se përsa ishë një kujti. Por shëjtani, shkonë në do bëndë vezvese, kujtë njërë zhe, të cilët kanë besim në zemrat e tyre. Për këta për këta njerëz ai përpiqet të thonë që edhe muslimonët dhe i muslimanët përpiqen të humbi nga e vërteta, sepse këta janë ata të cilët i kanë zemrat e gjalla me besim. Kaqso profeti sallallahu alajhi wasallam, çdo njeri për ju i është vendosur karimi i tipërgjithërave. Karimi është shjtani i cili shoqëron njeriu duke ndalë. Edhe e shqytru karinë në mëndonë shok. Në mëndonë që e shqoqëron një rinë dhe në zdekje. Edhe i jetë dhe zetë në zemër. Dhe zetë nga mëtë shumët atë. Thotë Profetë Në Sallemë, gjdo njërë për ju, dhe mëndonë gjdo persone ka nga i shëjtani që si i jetë dhe zetë një rinë. Kujtë më shumë, kujtë më pak. I than, edhe ti jo i dërgu e Allah ke, ke shëjtanë në dhe jetë dhe zetë. I tha, Edhe unë kam, por Alloj më kanë kan di muar, edhe i thot esleme. Ka dhëndi jetarë, tu ka dy kuptimi që e dhe esleme. Ose kuptimi është, kuptimi parë, në mërën më është që esleme është bërë musliman, kështë e i zani që ka qenë të profetit së nëmë, që në qutë karini, ose eslemi që Alloj më dheruar më ka shfëtuar mua për shenë rrët ti. Një dhe dy kuptimi të është. Edhe ajo që le intereson lektorët që përveç profetit sallallahu alejhi dhe sallam, şeytanët vetë nuk janë nuk janë për musliman ose nuk është ftuar ata prej prej sherrit të dyre. Kjo tregon që të gjithë njerëzit përveç profetit sallallahu alejhi dhe sallam preken nga vezësët e şeytanit edhe nga ndatëmit e tij. Prandaj kanë vend dietarët, kanë vendi vetënia. Këto vezese patjetër që do të prekin të gjithë krijesat. Këto vezese patjetër thotë që do të prekin të gjitha krijesat. <coughs> Thot, dhe kush i mbështet ato a i bëhet munafiko së mëzbështintarë kush i mbështet ato kush i peson ato dhe i mbështet ato gjithashtu ka thën ibnul Gjozi iblisi forcohet forcohet dhe bëhet i fort kur i bëhet vëzvesi njerëzve kur njerëz dhe janë një rand edhe i ka, ka bërë fitën e të ma dhe njerëzve të paditur edhe ka marrë dhe pies me ta dhe ua ka ngatruar të të refen të njërënës dhe kjo është një për shkajqe kërësore të cilat do në shetani do të njërju dhe i ka mësita mundi manë të zvesën njërju kura i dhe më thënë e, është njërënt a e që në intereson të shishë për të reguar do në që të zvesët nuk ka shfëtuar për zvesët as kush a i sa mështë të që disni kur du them që për zvesët nuk ka shfëtuar as Njerëzit më dashur tek Allahu subhanahu wa taala nuk kanë shfutur për Vezvesën. Dhe kjo tregon që kjo është prova për Allahu subhanahu wa taala. Edhe ne do të tregojmë në gjatë mësimit dhe mënyrën se si të ruhet njëri për Vezvesën dhe, dhe si ti kujroj ato. Edhe fakti që dhe profeti nuk kanë shfutur për Vezvesën, kjo është një lloj është një sillvoj qetësie për besimtarin. Që kur ai ndjen që ka Vezvesë, i vijnë mendimet që janë nga shejtani,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 Nuk ka shfutur askush prej tyr thot derisa zbritja e lloj më dheuar kta jet për profetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Thein kunti fi shak miman zalna ilayka fasalil ladina yaqrauna alkitabe min qoblik. Do nëse ti je në dyshim në atë që kemi zbritur, atëh pyet ata që kanë lëzuar librin përpara teje. Domthonjë që Allah ka treguar në librat e tyr që do vi një profet i cili quhet Ahmed ibn Radh, që emri i jot do të qata, të dish se ti i vërtet, se çka din vjen për Allahun subhanahu teala. Jo se profetët do dyshonte. Por vezveset mund t'i vinë çdo kujt. Edhe thotë Sheh Abdul Ibn Abbasit përzisëherë, po nuk shpëtohon prej këtyra skuqës, ajse Allahu i madhuar ka rit gjëndër të deri në atë piqë Allahu i madhuar ka zbritur profetit tis, Allah i tij sallallahu alaihi dhe selamu hadithi që thotë, nëse ti je në dyshim. Jo se ishe në dyshim për vezvesën, por këto e vezvese. Ë ka treguar dhjetarët këtu në në fjalën e Ibn Abbasit, thotë nuk ka shpëtuar prej vezvese askush edhe profeti sallallahu alaihi dhe selamu vet. Ndaj sa zbriti Allahu i madhuar Allah këta jetë. Edhe këtu të regon që edhe profetit salatësemi ka bërë vëzvesë së shejtani, i fletë, shejtani vetën e ti i fletë, dhe kjo nuk është në mundurë në ti, dhe asë nuk është gjynafë, dhe asë nuk e dëmton imani në njëriutë, dhe kjo është e domozdosh me naturës njërzore, se dhe kështu e ka kryurë Allah s.t.a. njëriun. Kanë të reguar njëse djetarë, gjithashtu i që edhe Ibrahim e t.s. i ka bërë vëzvesë së she në vezvese, këtë quhen vezveset e çështjes së imanit, thonë çështje më të rëndësishme. Edhe ka treguar profeti paqja qoftë mbi të gjithësuaj do vinë hadith, një donë një hadith e vezveseve, diçka më e qartë. Thot Allah subhanahu wa taala për Ibrahim, "O kur Ibrahim i tha, 'O Rabbi, më lini si të ringjallti të vdekurit.' Thot Ibrahim i tha Allahut, 'O Zot, më trego mua si ringjallti të vdekurit.' Ka la 'Olem tu'min?' I thot Allahu më dheu, 'A nuk beson?' Kale bela, Tha po si jo, besoj, O lakin liëtme in në kalbi, Por duhet më qëtësohet zemra. Shëfar kuftimi kam qëtësohet zemra? I shë besimtarë. Ka dhe një në abbasin, Kjo vjen për shkak të vëzveseve që i hethë shëjtani. Edhe Allah i madhur u kënaj që për i berimet a.s. Kura i e shprehu me gojë që unë dhët jam besimtarë. Dhe më thënë Allah i madhur nuk e mori për bazë vëzvesen e zemës por e ja paranoj me gojt që të janë besimtarë o Allah, edhe paranojt dhëti binabasi që kju është ajeti më shpres në dhe nësë në Kurëan. Shkjod shpon sa të qundishtë mërshë. Dhëti binabasi kju ajeti është ajeti më shpres dhe nësë në Kurëan. Pse? Sepse Allah i më dhëruar, nuk e ja qua e ti gjë Ibrahimit vëzvesin e zemës, të cilin e hodhe shtëjtani, por paranojt për ti kur aji e shpërve me gojt që oa Allah i në besimtarë, edhe prandaj ibn Abbas ky është, është heti më shpërzënës, sepse pse do shpërzënës? Domethënë sigurisht ibn Abbas trëgon që të gjithë na kanë thënë diçka të tillë. Por kur ne domodin e urrimohet kjo gjëje dhe e shprehim me gojë nëmë besimtar, besovalllahu, besov profetut e më radh, atë kjo lë këto gjëja Allah më dhure, domodin nuk e nuk e konsideron vetëkë zemrën e njeriut. Ji dashur struktura nga ata, ata ibn e Rabbah ka qenë një për dietar mund të tabinve. Një për dietar mund të tabinve. Thot për këtë ajet, thot i hy hyrin në zemrën e Ibrahimit ato gjë që hyn në zemrën e njerëzve. Bëzojse do, bëzojse dhe sjitanët. Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë për këtë ajet, kur e lexoi këtë ajet profeti sallallahu alajhi wasallam, në të cilin kërkon Ibrahim alayhi wasallam Allahu më dhuroj ti të rregjoj sinin gjallë të vdekurit, thot Profeti sallallahu alaihi wasallam ne mëtonim që të jemi më afër dyshimit se sa Ibrahim alaihi salam. Kur i tha Allahu më dhuar, o oh Allah, më tregos se si i ringjallit të vdekurit. Ka treguar Ibn Hajjaj al-Kalani dhe sama me dimëtarësh në shfigimin e fjalës dyshim që përmendin profetin sallallahu alaihi wasallam këtu dhe tha, gjithashtu ndër të tjerë përmendën Imam Taberi, i cili thotë, hadithi është në pamje yashme. Edhe këtu nuk flitet për dyshimin si dyshim, por flitet për, për vezvesin që i holli shejtani i cili nuk vuri në, zem, në zemër, nuk vuri nuk zuri vën në zemrën e Ibrahimit, dhaus duke tronditi imanin. Edhe u bazua Imam Taberiu në këtë në këtë që mendoj që nxorri nga ky hadith i Ibn Bukhorit dhe Muslimit, tek fjalim Nabasi që treguam, edhe për këtë ka treguar Ibn Hajjaj al-Qalan që ky fjalë Nabasit ka zonë zgjerë të cilat forson njëri tjetër dhe e bën saktë. Është transmetuar tek muslimimi edhe të tjerë që sahabëve u ka ndodhur vesvese, sahabët Shokët e profetisë sënë Allah e S.A. Njerëzë më të mirë kanë shkuar të profetisë sënë Allah e S.A. dhe i kanë thënë oj, dërgujë Allahut <coughs> mdo njëri përlesht mund të në mund të gjej mund të i vi vijë në zemre e ti disa mendimet të tila që sikur të bjerë në lartë, në qilin, tokë është me dashë për tësë të shprejme gojë ato të shprejme gojë do me thënë që edhe sahabëve o pasë në do dhe bezveset Në kjo vëllaj e shumë në cishë me dojë, kur një njëftë të doj historiku të vezvesit, kjo doj gjë e jazbulon pa ka të perden, që mos i bindet shëtan, kur i thot shëtan e shësaj keq e ti, që ti ke këto mendimin të qie për Allah, ti ke këto mendimin të je munafik, ti e këshu, ti e shëtë me ndimin ojë, që për ta lërgun nga besimi, ndesa një të bindëme të vërtet që shë munafik dhe e le besimi fare. Për ndër qiko, kur kë U gardh shjtani në formë ndryshme. Ka ardhur Ademit, Ademit do le të Islamit, ka ardhur me pamën e vet, i ka thonë ha pemën, e ka vezës drejt brut drejt. Kurse këtyre u form çet. E më radh. Edhe sa habve, ai sa sahabu thoshin më mirë të vdesë sesa sesa të kem të vdesësi. Edhe atëherë u thoshte profeti sallallahu aleyhi ve sellem, ky është imani i qartë. U ndo vi shpjegim më mbarësh. E rëndësishme është se në çdo sahabu ka ndo diçka e till.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 Samo shumë mund shumë mira, aq më shumë më thënë, që një të që i ston vezvesë. Pse? Sepse atyher, domethënë, shejtani synon që ti ta largoj. Thotë sheulzet e mia, njerëzve u vin vezvese në namaz, atyre që falen, më shumë se atyre që nuk falen fare. Do një person që falet fare, s'ka vezvese. Sepse po shejtani më dësqanëvojt bojë me të shejtanit. Shejtani është rotu për ti. Është më pushimish se banë. Shejtani është i lodhur me person që falet. Dhe profeti Sallallahu aleyhi dhe sallam ka treguar të por disa bezimtarë që thotë ka disa bezimtarë që e lodhin shejtanin atyre më shumë se çë lodh njeriu kafshën vet kur ul fon me ta që e lodh duke u hutuar dhe e rrefe me radhë lepo buk shumë të disa bezimtarë nga adhurimet e vaja që bëjnë e lodhin kështu shejtanin edhe kur njeriu fillon edhe bën adhurime mbaja fillon shejtani atë domthon përpiqet të ta humbi përpiqju këtë përpiqju këtë përpiqju këtë përpiqju domthon kur djeg vesvesa në zemrën ta të dië se je mirë prandaj ke vesvese Po mos i jë mirë, s'do kishave vezëse. Prandaj shikoj njerëzit që janë zhytur mos dhunjas. Shikoj ata që janë të hutuar mos dhunjas, janë dhënë mos paraz, janë dhënë mos jetës së botës, megjithë kanë njësite veta harame me radh gjitha, a kanë vezëse ata? Nuk kanë ata as vezëse në imanin e tyre, në përgjithësi bëhet fjalë. Nuk kanë vezëse as namazin e tyre, as abdesin e tyre, as ndërgjëjë fare. Pse se shejtani është i hutuar për ty, nuk ka nevojë të bëj vezëse. Se shejtani nuk në shërhat fare në që ata e kanë marrë rrugën e tij dhe janë duke ecur vet. Prandaj nuk kanë nevojë ti ngasoj më. Fott ibn Tehya, prandaj thotë këto vezvese në shumicën e rasteu ndodhin ato jo të cilët falin yotë që nuk falen. <clears throat> Sepse shejtani përpiqet të dalë përpara njeriu kur ai dëshiron të kthehet Allahut mëdhur dhe të afrohet tek Ai dhe të lidhet me Të. Prandaj u del atyre që falen u dalin vezvese do cie nuk u dalin natyrë të tjerëve. Edhe u dalin vezvese dietarve, edhe njerëzve të të fest, njerëzve besimtarë të mirë, më shumë se çka të tjerët thotë. Prandaj thotë më të vazhdojmë me tema të mia thotë. Tek nxënësit e dijes, tek udhëruesit ka vezvese dhe dyshime që jesh shejtani më shumë se sa të tjerët. Sepse të tjerët nuk kanë ndjekur rrugën e Allahut. Kurse, domosdhem ky person po ndjek rrugën e Allahut, të tjerët që s'kanë ndjekur rrugën e Allahut, kanë ndjekur tashjet të, të tjera dhe janë të hutuar nga pohitimi i Allahut. Edhe kjo është qëllimi i sheitanit. Kurse ata që janë dreitur Allahut subhanetaual me dije dhe me adhurim, atyre shejtani është armiku i tyre dhe përpiqet t'i largojë ata nga Allahu subhanetaual. Për këtë arsye, vezes më mëdha janë të besimtarët. Prandaj them, edhe fash në fara që kjo temë është për njerëzit e mirë. Sajh çperson që, që ndjen që ka vezvesë, ta di se kjo është shenjë e mirë për to, nuk është shenjë e keqe. Kjo është shenjë e mirë për to, prandaj duhet ai në vërtet duhet gëzohet, jo të gëzohet pse ka vezvese, por të gëzohet se ka besim, sepse po mos kishe besim, do i vinde shejtani dhe i bën vezvese. Kjo është ideja. Lidhet edhe vallë madhore na ka treguar në Kur'an, që njerëzit të devotshëm janë ata të cilët kanë vezvese, kanë vezvese. Follahu subhanahu wa taala innal ladhina taqaw idha massahum taifun minash shaitan tadhakkaru fa idha hum basirun. Ato tatë cilët janë të devotshëm, kur i prek ata, kur i prek ata shejtani, ata përkujtohen dhe shikojnë. Kur i prek shejtani, kanë von dietarë mesum taifun minash shaitan, taif minash shaitan u juhet shejtani një mendim atyre. Prekesh shejtani me mendim dhe u juhet disa mendime të këqija në zemrën e tyre. Po çfarë bëjmë besimtarët e mirë? Sa u edhe shëtanit me njëma të përkujtojnë direkt dhe e lërgojnë nga keqeja E refuzojnë të me zemër të tyrë këto ditë keqeja Për këta rësue, ata në më nënfitojnë kundër shëtanit Dhe për e këtyrë vëzvese, ata marrin sëvapë Në të përte dhe nuk marrin gjunafe Aqsa ka thënë larmësh, është në për djetarët se leve thot Vëzvesi është shenjë e përnimit punëve për Subhanallahu vellahi e di shumë dashtoga, po do po ta mendon njeriu. Me zveshë shenjë pranim, po ndonëse ti shikon që të vjen zveshë së sheitanit në zemër, ka besimtar vullahi që fal namaz natë, edhe uhet sheitanit zveshë në zemër, po pse falësh kot? Nuk ka pothuajse, mos u lod kot. Po shejtali. Po kur e thot, nuk e thot kuaj nuk fal namaz natë, po kur ngrihet për, në dhe për, për ndaj, të fal namaz natë. Prandaj, kjo tregon që namazi i natës është në rregull. Prandaj, vazhdoi. Vazdoj të mos mos interesohet me me me ato vezësi të shitanit. Që djë vallahi kjo është shumë e rëndësishme. Thotë euh, El-Ahmes, Allahu më shërof sot vezësi shenjë pranimit të punëve. Jithashtu ka thënë, euh, shenjë pranimi i punëve është vezësi, sepse euh, ehnul kitab, ti vullë kristerët nuk i dinë shenjën vezësi thotë. Nuk i dinë shenjën sepse punët e tyre nuk ngrihen lart tek Allahu mëdhor. Prandaj Punëtyrë nuk gjen lart më të kalojë motor. Edhe gjithashtu kam pyetur Ibn Abbasin, i kam thënë, "O Ibn Abbas, si ka mundësi që ne muslimanët kemi ka shumë besëse namaz, kurse ti futu këshë s'kan besë fare para për besëse? Nuk ka besëse." Edhe i tha Ibn Abbasi, "Çfarë të bëj?" Tha, "Haj duhet të jtha tek shtëpia që është boshta, që nuk ka gjë brenda nte." "Çfarë të shëtë bëj?" "Shtëpia është e bosh, zemra juaj është e bosh. S'ka, nuk nuk nuk ka çot vjedhje aty, u them." "Për ne dhe i vjen te zemra e muslimanit që ka e ka me iman." se aty ka orëndi, aty ka dritë dhe përpichit të futët vjedhi, pra ne kër njëri ju e këthen shikimi majtë të zjathas në mazë, që është vjedhi e shëjtanit. Vjedhi e shëjtanit. Dë më dhënë, kër vjen shëjtanit, ta dizhme që aty ka hajër, pra ne vjen dhe, dë më dhënë, aty ju ka mishë, sullin qëndë. Kus ka mishë, nuk ka qëtë hamër, nuk sullin fare qëndë. Allah në rujt n ku është shkaku i vezësit. Një prej shkaqeve lindërst, shkaku i, i parë dhe kryesor është kur thotë që thur shejtani kundrejt bijve të Ademit, sepse ai është armiku i, i, i njeriu i përbetuar. Ky ky është shkaku kryesor për cilin njeriu ndiem vezësen vetë në ti sepse shejtani është armiku i tij e dëshiron që ta humbi njeriu ashtu siç ka humburi vet. Dhe ky është shkaku kryesor në All-oh më dhurokë qytur shejtanin es-el waswas el-khannas el waswas bezbes elio khannas i cilit i törhiqet kur përmend besimtarë All-oh subhanuhu te ala shejtanin kur humbi nga e vërtetë atë humbi All-oh nga e vërtetë përshat me në masisë ti i tha All-oh më dhurouar qala fe bima aghwaytani la aqudanna lum siratak el mustaqim Do për shkak se ti mohon, O Allah, un do t'u qëndroj aty në rrugën e tyre të drejtë, në rrugën e drejtë, në rrugën tënde të drejtë. Un do të dalmë përpara, që ti pengoj që mos anikën e rrugë. Thumma la ti'nuhum min bayni idihim, do të dalë aty përpara. Wa min khalfihim, mbrapa. Wa anaymanihim, nga djathtësia e tyre. Wa an shimalihim, nga majta e tyre. Wa la tajidu aktharum shakirin. Dhe nuk e përti gjetur shumicën e tyre falendërues. Falendërues. Kandon di utar në shfigimin këtij adet, thotë do të qëndroj aty tek rruga jote e drejtë, edhe do përpiqem me të gjithë mundin tim për t'i larguar ata nga rruga e vërtetë. Edhe do të vihet hyrë nga përpara. Ka thënë Ibn Al-Basi, do të vi nga përpara, domthon do të do të fuzat atyr dyshimin atë që është përpara ty në anë mahiret. Edhe do të vi nga mbrapa, do do të bëj ata që ta synojnë të, synoj të mbrapshën, se ç'i që, që lënë nga mbrapa dhe ç'i dënyaja, ta ta, ta, ta synojnë dynjan. Oane i manim nga e djathë të tyre, do në do t'i vi nga e djathë të tyre për t'i rërgur nga pun të mira, edhe nga e majtë të tyre për t'i nzitu për t'bër pun të qia. Nga ka thëmë djetarë dhe nuk u vje në tyre nga lartë, sepse nuk u apengon do t'më shirë në Allahus më t'ala, që t'u vi nga lartë. Kështu që shejtani, që limi ti është që t'ahumë njëriun, dhe kur nuk ka mundësi ta humbi atë më vërtet, ta humbi më të vërtet, atëherë ai përpiqet të bëjë vezese. Për këtë tregon në një transmetim të tij hadithit që përmendin që përmendën disa sahabë për vetën e Sallallahu Alejhi dhe i thanë: O i dërguar Allahut në gjem në vetët tona, gjëra shumë të rënda, që do ishte më dashur për ne të binim nga lart, sesa ti thoshim ato, tha profeti Sallallahu Alejhi Selam: Elhamdulillahi alladhi radda kaidehu ila alwaswasa. Po falënderimi tekon Allahut që e e ktheu të gjithë kurthët e shejtanit vën tek Vezesë. Do nuk kishin çfarë të bënin më, edhe ka ngelën vetëm Vezesën dhe vetëm vetëm ato bënë. S'ka mundësi të bëjmë tjithër, më, profetit, të kënjëriu, më të tjerë me njerëzit, vetëm Vezesën. Elhamdullillah tha profeti sallallahu alajhi wasallam. Edhe shejtani përpiqet tek njeriu me të gjitha mënyrat dhe hyn tek njeriu dhe rrihet tek ai si punëgjakut për ta humbur ato duke i futur Vezesën nga më të më të shumë tot. Para ne tregon se profeti sallallahu ishte në tikaf Dhe i shkon gruaja e Sofija për ta vizituar. Gruaja e profetit sallallahu alajhi wasallam Sofija. Edhe pas kur kthehet, profeti sallallahu alajhi wasallam shoqëron ata si ishte Nato dhe e çon tek shtëpia e saj ku ajo rrinte. Edhe po qëndronte përpara derës së shtëpisë ku do futesh po e Sofija. Dhe po flisën me Donaton dhe kalun dy sahabë. Kur sa dy sahabë tu ofruan, filluan i shpejtuan hapat. Edhe u tha profetit sallallahu alajhi wasallam: "Avash. Mos shpeitoni pa." Kjo është Sofija. Kjo është Sofia E pare gjenjen për mëndi e mërë nësaj Kjo është Sofia Më nuk ka një gjithë keqë Kjo është Sofia është gru e ime të më Edhe dyta U ashprejë më formë qaj që kjo është Sofia Pse Tha Prof. Srem U tha të tyre Kër i tha në ta dërgura Në launeru Në së përmendu më keqë për ty Tha Shetani riz Tek një riu si gjatë Edhe këtu kanë tërgut jetare të të Dë mëndën Në dimë sa ato është që me, vërtet me të vërtetë shejtani hecon me domart të njeriu. Në për ta marrë të njeriu kalon nëpër gjithë trupin e tij. Shejtani. Edhe përpiqet i bëjë vezvesë njeriu. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam duke shikuar që këta sahabë kishte frikë mosuhiteve vezës së shejtanit, pse? Se po qese këta do t'i bësojnë të vezë, do shkatërroshin ta, do bënin kufër, po do bësojnë keq për profetin sallallahu alajhi wasallam, ndonë keq për ta. Prandaj do tha që vjen në fara stop, ta kjo Sofia. Domthon, kjo është një përportave, për cila do në do një të cilat do si. të kujdesni ju për ta mbyllur shejtanin, domthonjë që mos i lërë vend shejtani të hyjë në zemrën e njerëzve. Aty ku ti ke mbyllur portën, fol atë lloj fjalë që ua largon dëshimet e njerëzve. Aty u ke mundsi. Siç bëri profeti sallallahu alajhi wasallam. Fakti që profeti sallallahu alajhi wasallam tregoi që shejtani rrjedh hecen te njeriu si gjaqut, tregonish me të vërtetë shejtani, domthon mund të hyjë te njeriu edhe motivues dhe zvesa dhe hyn në në detaje më thellë të njerut. Logjika që së shejtani edhe njerit në njëjtën i di. Edhe njerit se si kjo është, si e di njerit e tij. Kjo zon për për për, për këtë arsye përpiqet shejtani kur njeriu ka një jetën e pa asë, ta largojë nga e vërteta. Po mos e di njerit dhe zë e largon të tot. Kurse kur ai është dy fytyrësh, së von për Allah, nuk i bën po zë shejtani, sepse e di që ky zon rregull, më mirë të thotë. Shkaku i dytë Në në cili dhe më thënë I bën njërzit që ata të kemë vëzvese Êshtë ambienti i keqinë Në cili një të njërzit Ambienti i keqinë shumë shka, shka, shumë shumë në cishmë Ka thënë Allah s.a. O i dharajtë allëdhine e khudhuna Fi ajatina fa a'al Va anhum hatta e khudhu fi hadithin ghejri Oin mayun sen ne ke shejtanu fela ta qaud ba'de dhikra ma'an qawmi dhalimin. Tot Allah më dëror kur ti shikosh ato të, të, të cilët zhytën në bisedat të këqeta në shfigimin e ajeteve tona ose në ajet tona. Lër go për ty derisa të ndryshojnë bisedë. Dhe nëse të harron shejtanin, mos harro shejtanin, atëherë mos qëndro, mos e kujtohesh me popullin mizor, mos qëndro me ta. E ka ndalur Allah mëdhor profetin sallallahu alaihi dhe selim që të qëndro me njerëz të cilët flasim gjunafe, flasim ti kufrim rradh në mezijtë tëta me sepse fjalët e tyre bëjnë shkak që njëri të hyjë vesesën e zemrës. Edhe ashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë el maru ala dini khalili. Njëriu është në fenë në shoku ti. Thënë edhe dhua hadukum men yu khalil. Prandaj <coughs> let shikosh çdo njeri për humor se më kë karrrit, ka bën shok. Sepse në bazë shoku do marrë ndihmën. Ka shumë sinjë që ti undikon nga shoku i ti më shumë se shndikon nga prindët e ti, nga vëllezërit e ti e motra. Në shumë kujtim Shqyqër është një shqyqërisë është shumë anësishme Gjithashtu një prej rësyeve kërësore të vezveseve dhe njëranca Shqyqëtani mund të jetë dhe mendime shtë të kujtë Por kur njëri u ka dhije e lërgon vezvese në shqyqëtanë manë dhije si Ndërsa kur nuk ka dhije vezvese shqyqëtanit forcovët edhe pikpytin një u shtonë Për këtë arsye edhe shejtani gëzohet shumë kur vdesin dietarët. Më shumë se si kur vdesin adhurosit, pse? Sepse dietarët janë ata të cilët u largojnë vezvesët njerëzo, u largojnë dyshimet, u ashqerojnë dritën e fesë dhe u as bardhin rrugën, që ata të kenë të qartë tek Allahu se po ndalën rrugën. Kur sa adhurosit nuk shfutën dot vetën e tyre, të por ne tregohu se shejtani shkon nëpër katër xilanit. I vjen në formë, domthoni i vjen në formë dritë të, të madhe, dritë dhe i thotë o oh Abdun Qadir un jam un jam Zot jot. I thotë un jam Zot jot. Edhe i thotë Abdun Qadir Jilani, "Anta Allahu alladhi la ilaha illahu ati Allahu qi nuka ta dhuar ti për ashti." Kur e tha këtë gjë, e dinë se ky ky është shejtani. Ai u zbeth drejt e tij, e tha "E'udhu billahi min ke", tha mbrojtëllallahu prej teje. Edhe i tha shejtani, "Ço do si?" Vezës i pa riku, i dyti. I tha shëjtani kam humbur me këtëlloj metode 7 dhit a dhuruës Pse ja tha këtë do gjerë shëjtani ati? Pse? I ja tha që këti ti pëlqeje vete që unë një amimisë të tjëret Që unë nuk hum, nuk hum i do të shëjtani E goptonë subhana sa të shëjtajnë hilët e ti vëllaj Edhe i mama Ahmed i ka shkuar më mendet dhe dhe shëjtani Dhe i tha është e më shpëtove o Ahmed Më shpëtove Më shpëtove për durut mija Subhana dhe mama Ahmedit Më ndo ku Kur i mam Ahmetit e para të, të sahave, profetëve më radhë ka ardhur ka vëbezhi shejtani. Kush jemi ne? I domoshtotova. Jo, I thotë ajo nuk kam shputtur akoma. Jo akoma, jo akoma. Ja litizoj se i mam i thosht "Oh baba thuaj la ilaha illallah" thashë "jo akoma, jo akoma". U tremb der vet. Pasi kur përmend i oh, bëba, thash, thuj, laj, laj, laj, jo, tha "Oh baba", thash "thuaj la ilaha illallah" ti thoshe "jo akoma". Pa merë dhe shejtani dhe më tha "O Ahmet, më shputo për duar". Dhe un i thash "jo akoma nuk kam shputur". Po di thosë poç ftova atë e sprovon ta Allah ja hap të porta të tjera shitaj ta mështonte në formën e ndryshme. Ja. Për atë turqi i Xilani tha kam humbur telefon sa ato dhurës, unë sipër të thonjë ti që ke bënë që më vërtet njëri i fortë. Edhe që edhe fillon një ose kur i pëlqej vetë vetë këto, unë me vërtet që kam njëri mirë, në, që kam tamam. Allahu na ruaj. Atëherë atësh katru Robi. Por nuk duhet në atëkundë që ju të bëhet pesimist. Nuk duhet të bëhet pesimist, domthonë që E vërteta është njeriu duhet të jetë mesatar. Jo ti pëlqej vetja, por edhe jo të kaloj në atë lloj pikëti se thotë që unë jam asgjë. Kupton? Pëlqimi i vetes nuk është nuk lejon të fe. Por në të kundërt gjithashtu lejo që njeriu takon zonë vetën e vet asgjë, se përderisa Allah më ka ulëzuar, Allah subhanallahu te ka ulëzuar të fe, ka mbështetar, ka mundsuar ta falendërosh ato që tregon që ti je një gjë, një gjë dhe një gjë e rëndësishme, jo gjë e rëndësishme. Por ti e rëndësishme për deris ati a dhurën në loën dhe bëndurim dhe farendorën në loën dhe në teke Kësu që shejtani i vjen atyret të cilet janë të diturit pa ditur por me të diturit e ka më të vështirë që ti humi se sama të pa diturit kurse më pa diturit e ka shumë këllaj përne dhe pa dia është një për shkajqeve kërësore që i ha por dhe shejtani për dhurëve zeset e njëri ju a i për shumë mund të Edhe pasaj e shejtani po sa gjen portën e vetë, sepse është ustah. Ustah. Usta. Ju shikoni njeriu, subhanallahu njeriu. Kemi parë njerëz që janë shejatin, që shejtonte njerëzve. Sa më sa më ditë bën mosh, në mosh, aq më uqyr të vjetër bëhen në zonat e mështrimeve. Njerëz. Ku ata jetojnë 50 vjet, 60, 70 vjet me radhë, kemi djuthë për ato që thonë, e thoshin ke parë të thotë duke u plagduna ose forcukozgat. Në nduën e fërësukos ka dëmë dhe në, në mashtrime, në, në mënyre të mashtimu, se kjo është të nëmë hili i blisit. Mirë, kjo është njeri, njeri, e? Eh? Je tonë 50 vjetë, 60 vjetë dhe i pasë mësur hilet, po shqitani që ka, që ka këriur Allah, o demin i ishte i gjallat e rë, eh? e deri sot e kse dite, dite a i i di të gjitha hilet e njerëzve, i di dopsit e njeriut, i di. Edhe kush mund që pëtoj për ti, përtej shpoto vetëm ata cilët ka përmendur Allahu më dheun Kur'an, që ka thënë vet iblisi ila ibad dhe keminhumul mukhlasin. Përveç robët të sinqertë. Atë nuk ka ashtu bëj shajtani. Ai është sinqert, lidhni me Allahun, nuk ka të bëjë shajtani. Edhe pse është i liqari më i madh i di, e madhë, dilet, gjitha di mostrë të gjitha, po që se robi i sinqert me Allahun nuk ka të bëjë shajtani. Gjithashtu, në një jetë tjetër ka thënë Allahu më dhuar që iblisi ka, iblisi ka thën, <tër> ille ledhina amenua ala arabimit e okelun, përveç në të tërë që kanë besuar dhe janë mbështetur zotit tyre. Dëmë thënë, të gjithë të të humbi, përveç besimtarve që i mbështeten zotit tyre. Dëmë thënë, që do <tër> të gjithë njerëzit kam për të humbur dhe kam për të, të, të shëtanit, bërë rëtak të shëjtanit, dhe dhe bërë eshtot për të tërë besimtarve dhe për të, të që janë si qertë, edhe ata <coughs> të cilët i mbështeten Allahut subhanahu wa taala. Jeso tregohet një që punë punë ignorancës do të thonë që njeriu humbet në ignorancë e humbet sjitani ku është ignorant, sepse është ustafash, është ustai hileve. Ustai hileve. Tregohet njëherë domthon se sjitani i të po u tregonte sjitani vetë ose diçka ngjashme këtë thoshte që, që sa domthon një dietar shumë vështirë për të humbur se sa një odhurus. Shkën të një djetarë Shkën të një djetarë dhe i thotë Shkën të ishe të një adhruz dhe i thotë A ka mundësi allot me të afu si gjithë universit me i vezë? Dhe i thotë Me mëndot të adhruz Shkën të djetarë dhe i thotë Shkën të një madhë në universit Jo thotë s'ka mundësi Mjërë papshmë, kaj që ishe shkëtan Mërë e punë me ta Ka shkën për më të më tëmërë se kaj, s'ka nevoj ma Sh universin të vezë. I dhotë jo vez, i jotu fu të vezë po do ta shuj fare. Nuk ka mundsi. E i thotë shikoni dot këy. Prandaj edhe kanë vënë dietarët që shejtani gëzohet kur vdes një dietar adhërus. më shumë se i gëzohet kur vdes një mi adorus. Një mi adorus. Sepse adorusi domethënë edhe vetë vet nuk e, nuk nuk është paton dot. Kur se dietari përveçse me lein Allah, çmë lein Allah shpëton vetën e tij, po ai bëhet dritë dhe për të për shpëtuar nga rrugësh i sjitanit. Pëndai, një prehskaqeve që e çon njeriu në vezvese është padia. Kurse dia është drit, dia është drit, që i drejton njeriu rrugën e vërtetë dhe nuk e lejon njeriu që të bjerë në vezvese. Gjithashtu një prehskaqeve që i çon njeriu në në të çështja vezvese, e vezveseve është pyetjet e tepuëra që bën njerëzit. Ka disa njerëz që teprojnë pyetje. Pyesin vend pas vend për gjërë që duhet me pëtë dhe gjërë që nuk duhet me pëtë. Edhe se lefët e kanë u rrujër përjet jetë e te përta. Edhe dialogun në qërësht jetë e paqarta. Tërgohë që i mamalikut i shkonë në njërës të tjilë dhe e pysnin. Edhe i thoshte, i mamaliku këture njërës e që i shikonë të si shmë, si shmë rëgohë me fenë tyre, i pysnin për disa jetë edhe në formë kundështimi. Edhe i thoshte i mamaliku, unë jam i qartë në tiën ti në dyshimin e fentande, edhe shko dialogo me një person që është në dyshim si Ponajota. Shko merru me ta, mos merr me mua. Edhe sho trëgohet para këtyre që Omer radii Allahu nuk ka parë një personin i cili quhet Sabir. Sabiru ka qenë një për shembull më të qartë në umeretin islam i cili domethën pyetëse muslimanët për disa ajete që janë ajete që përmbajnë më shumë se një kuptim quhet ajete të dyshimta. Dyshimë që normal më shumë se i kuptim, nuk di të kuptimi i tyre vërtet. Nuk e di kush përveç djetarëve të më dhejnë Edhe këpysë të ufusë të dushimi njërës në zemër <kush> Edhe i tha në meri të oprisë për simtarë është një person që bënë këshuk, këshuk, këshuk Edhe o meri ma tregoni kër të, të vij Edhe kërë erdi E pa o meri Edhe i tha, i tha në meri të oprisë për simtarë Kërështë një person I tha o meri si ke mërën ti I tha unë tha jam robi Allahu Sabihu Tha nisa e di tha me kurse un robi Allahu Tomei dhe kishte marr disa deng palme i vëllu duke gjuht mund kokut në kok bam bam bam bam bam derisa i rroldi gjak gjakun gjakun fytyr e la dhe son shrua pastaj e rafi prapë në kok mund kok se aty kish problemin në kok kish problemin e rafi për e dytë derisa do li gjak e la dhe son shrua pastaj për herën e tretë për herën e tretë thao tre, prizi besimtarëve tha, oh, tha m'iku ajo që kisha në kok tha prandaj tha Po jese që në mund mbrapshën vrit dha ose mlerdha sepse mor nuk kam u gjën kok fa. Edhe lau me furzuri çon njëra ka Medina dhe i tha njerëzve mos i flasi asnjëri me gojë. Edhe sikur t'ishin 100 vjet tani me xhis, po të vinte këy ngrihnin gjithë sikur erdhi smundja. Ngrih gjithë njerëzit. Thoshin ka dhënë urdhë për besimtarë, nuk lejon më më ul me, me, me këtë. Dhe sa më sikolloi një vit pasau përmjesua do bë u besimtar i mirë kë. Nuk pyet më për gjatë tilla. Nuk fut vezë si njerëzë. Atëherë kur erdhi koha e havariçëve që dolën havariçët ku në musliman duke vrarë muslimanët më radh, u bofit në tyre, i than disa njerëz të tij, erdhi koha jote për anë dil. Biseda ti me këta, erdhi koha jote. I tha jotha se mua më edukoi robi i devotshëm. Omeri. Ëmë vërtet Omeri ishte, domethënë llogarit profetit sallallahu alajhi wasallam kur qelloi një ditë, një ditë Omeri i tha, "O Omer," tha, "edhe shejtani ka frikë për teje." Edhe shejtani nuk ka frikë për teje. Në lloj të kur ti do të vjen në rrugë, ai thosat sikon ti do rrugë shumë me rrugë tjetër, është shejtani. Allahu akbar. <gjumë> Por pse nuk do thotë doin që çdo lloj çdo lloj është shejtani, sepse ka pashetaj që kanë takuar Merin. Të vënë dia tjetër që që shejtani ka ardhur me Erit, një per shejtani të vënj. I ka ardhur me dhe thotë ti kishte duart, thotë si si duor qeni. Ishi si njëri po duart të si duor qeni. Duor dhe kanë të dukshë sigurisht gjus ka af gjus njerë. Edhe i tha Omerit atë bë mundje. Omeri të të djelonë, dhe bërë i mundi omeri dhe e mundi omeri, shëtanit. Herë në parë, edhe i tha, ti i tha duke shumë i dopët, i tha omeri ti, shëtanit. I tha, a këshu i jetin në ndërgjinët e tu? Në ndërgjinët, tha, jo, tha, unë, tha, ndërtaja nga më të fëqishmi, tha. Por e provojme dhe një herë dhe be mundi, tha. E provojme dhe një herë, tha. Edhe po që se më mund, tha, do të të regojt diska. Edhe mund për së rjo me, edhe i thot mos ler as njerë par se të fërgjumë të këndo shajti kursifët, sepse ajo është më burojë në met njeri dhe dhe shqeitanet. Kështu që shkaku, një për shkakje dhe dhe zeseve është pyjtet e te përta që për njerëzit, dhe një për pyjtet që për njerëzit, nga s'mon shqeitani, e thotë profetit së nëllohet se në haditën e saktë, vazhdoj njerëz dhe pyjësin dhe th Kushe ka kryuar këtë? Këtë ka kryuar Allah. Po këtë? Po këtë? Po dhe se pysim po Allah. Kushe ka kryuar? <coughs> e dhe kjo të regomen që pyet e të te part nuk leohan. Pra në edhe Profetës Sallim këtu ka të reguar dhe që pisintari, kur të abëjt i shka të të i vishë shetani, i thot i shka të të i të i të të të i të të të të i të të të të i të të të i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kurimi i vezëseve, kura, ilaçi i vezveseve, së pari është dija. Një person i cili nuk ka dije, nuk di se lufton shejtanin. Sepse shejtani ai i del i del domosdën në, në forma të ndryshme. Domosdën i del si punë me ningonave, ti o mbyll aty një një vrim, do da të dalë nga vrimot tjera. Ti mbuli vrim vrim sepse ka vrim më shumë ignoranca, e ka lënë hapur të gjitha vrimet, hynë denga doje, e kupton? Nëse kur njeriu është me dije, Në ngelet vetëm një portë e hapur ku uspika ti e dopët dhe pastaj njeriu e di pikën e dopës, sepse ti e ke mbyllëd me dije. Edhe atë vetëm aty i shtrëngon shejtanin dhe vetëm aty ti do të lutet Allahu pastaj që që ta ruajë Allahu nga keqja kësaj gjëje. Që çu dija është një prearmëve më të fuqishme që njëri e mbron njeriu nga vazhbresa e shejtanit edhe nga kurset e tij. Kur flasim për vezësat e shejtanit, nuk kemi për qëllim thjesht vetëm vezësat në iman. Edhe pse themi që vezësat në iman janë nga vezësat më të rënda për njeriu. Por vezësat përfshijnë edhe vezësat në adhurime. Vezësat në mamës, vezësat vezësat në bes, në vezësat në prishjen e besit. Ka vezë të cilat shkakojnë tyre mundet nga disa mendime të gabuara që kanë vjet disa dietarë. Edhe pse mendimet e dietarë, por nga çanëm e bindin e gabuara, ndiqje ty ka shumë një vezësat. Por shumë është një lloj mendimi që do t'rregoj tani tek disa dietarë, tek një pjesë dietarë, promovojnë që janë shumë, të cilët thonë për çështjen e prishës së dhës. Kur njeriu i det diçka, kur një pushim shkon pastrohet, i lejohet, me vullnetin e Allahut, qasim drejtë se kur nuk nuk ka turm fe, lejohet ta shtrydhë organin e tij që që të nxjerrë pikën e fundit të, të, fundi, të, të, të urinës sot, që mos i dalë më. Si Edhe kanë lejuar që ta shtrydhë organin e tij kan lejuar që të kërcej. Disa edhe më do të kërcej disa minuta thotë që që që të që të, të dalë në çdo çdo lëpikë që mund të ketë mundsi. Edhe, dvaret, edhe të varet, edhe gjëra të tilla të cilat në vërtet nuk kanë lidhje fare me fenisame. Edhe këto gjëra në vërtet i kanë çuar njerëz në vështirësi të vaja. Edhe gjithsesu ta kontrolloj veten e tij. Një dy të kontrolloj. Edhe po tash ikosh, njeriu po e bërt të gjë do arrij në një lloj stresi aq të stres, madh sa në çdo moment mund të të bëjë një ngasje shejtani që duhet sugj doli diçka. Edhe komo si të lidhen namazin, shkohet kontrollon. Hah, ka dalë diçka apo s'ka dalë diçka? Mirë, po ti shikoj sunetën e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Profeti sallallahu alajhi wasallam kontrollonse, kontrollon të vetënitë, ka dalë apo s'ka dalë diçka? Nuk është transmetuar diçka e tillë, absolutisht fare. Pra edhe të shkelë centimje, yëshë truidë organit, apo kontrollimi se atë ka dalë s'ka dalë diçka, kjo këto janë bidat më fejtë, leonin, ka, e osënën, në fe, nuk lejohen, haram thot. Edhe zgjidhja është ajo që ajo që bën të vetë Profetit sallallahu alajhi wasallam është transmetuar nga ibn numeri që i mërë të pak ujë dhe e sëpërkaste, e sëpërkaste vëndin, vëndin rëtururë, e sëpërkaste me ujë, edhe kur të duke është nga shetani, sikur ka da diçka, thoshë se është ujë që i kam hedhur vetë. Thothë që të jo, po është diçka da, nuk është ujë, s'ka problem, le tjetë, anë është kalojë, është ujë, thujë. A i thothë, nuk është ujë, thujë, shë ujë. Uptën? dhe ky suneti profetit sallallahu alaihi wasallam do çështje. Edhe me këtë gjë mbyllet ky lëvezvesi. Që është vezvesi i cili ka, doon kap shumë musliman. Ka rast njeriu rri 10 minuta çerekor do presë sepse s'a ndali pikë fundit, sepse nuk del tashi, do do çerekor që ndali. Dhe, dhe, dhe, dhe dali. E kjo është kjo është vërtet dash fatkeqësi valla, është fatkeqësi për njeriu, është është hallnimo. Sepse mund, mund të ikim në namaz me xhamat, mund të dalim namaz nga koha. Kupton që është komemorant. Edhe stres, stres i madh, doli po nuk doli. Du kontrolloj trrim banë 1 1 2 yëdil. Yëdil, stres i madh. Në një kohë që profesorët s'ka bërë diçka tillë. Ose sa sa ju duket ju e përqesh kë lloj gjëje aq dhe e vështirë vetë kur s'provon një me të valla, jesh, jesh, jesh më të vallallaj, është gjë shumë e rand. Vetëm Allahu Subhanetali shfut ropin për këtyre. Bile, un kam dëgjuar Sheshën Kitin që tregonte për një dietar. E thosh Sheshën Kitin ka qenë dietari i njohur. Ka thënë, ka shenë djetarë një orë, nuk e të regoj me emërë, kam gjuh vetë. Tho është e kishtë e vezvesit e gusuli, hynë të për të marë gusul dë orë, para sabao dhe dilë të dë orë, mbas i kishë lindur djëllëi. Shëtë djetarë. Edhe të regonë dhe pas i kujë djetarëi, thotë, vajta i qabe, edhe ju luta Allah dhe madhëruar. Ju luta Allah dhe suhajnë të alë, thotë. Edhe, mbas i bërë të afin dhe falit dy rekatët, mbas thonë djeva si dishkat të nëze që më shkoj të kamë edhe më doli, e në basa sajë, thonë, nuk kam pasu më besvesës. E kjo është, dhe mënë, ilaci dytë, ilaci parë është dhja, që njërë të mësoj, se tuk e mësuar, kuptonë, kur përshë të pëdesi, kur nuk përshë të pëdesi, mëske të besvesës me të gjërë gjitha të tila, gjithashtu, nëse njërë përshunë të shembul, që është këne Çka ka të çert nën kush janë lidhjet e Islamit lidhur me këtë çështje? Nuk vjen se tani do të bëj vëzëfë se ç'është ka deri. Nuk vjen ti të bëj gjëra të tjera. Mo tifos vëzëfë të kot. Por ai është i bindur me argumente që kjo është kështu. Domethënë nuk mund ta mposh, do të të kërkoj argumente. Dhe pse mundi? Do të po kshuohesh, do pse nuk, do pse nuk ka argumente. Do të flasë pastaj. Sa doj. Që çija është një preskaqe që ruan njeriu lutja duaja është një armë më e fortë, të cilat e ndihmon njerin e ndihmon njeriu që të të mbrohet, të ruhet për vezëvës sa çeitanit. Lutja, duaja. Ai sa profeti sallallahu alajhi wasallam ka thonë, duaja i gjitë larg dhe ka derësve poshtë. Edhe ato të dy luftojnë. Luftoni të dy. Dhe kushtet më i fortë mund tjetrin. Nëse duaj është më forca ka derë, kthen ka derë mbrapsht. Dhe nëse ka derës më i fortë, zbret Në usbë kur usbë në një lufthje më usbë në i but normalisht. Mundon sepse është duaja që e, e kundëston. Fshi duaja, unë them nuk den njeriu i pdon nuk den njeriu me duar bosh për duaz kurr, përkundë të del fitimtar për duaz gjithmonë. Prandaj duke u lutur njeriu, duke afrohet Allahu subhanahu wa taala dhe i kthehet atij të kërkon mbrojtje atij për shejtanin. Gjithashtu, një prej gjërave që ndihmon njeriu njëm për tu luftuar me shejtanin është një prej është, dhe më thënë, një lutje veçant, që është e, fjala e u dhe billemi në shëjtanë rëgjim, dhe kërkojmë brojtje në Allah për shëjtanit mëllkuar, kjo është një lutje veçant, dhe cilë në kam surë Allah i me dhurën Kur'an, që në të kërkojmë brojtje ti për shëjtanit mëllkuar, në veçant ti për veprej vezveset e shëjtanit. Allah sëmërën ta në ka tërguar në Kur'an, nësojmë fusilë dhe n Armiku që vjen për njerëzve. Edhe ka thënë për armikun që vjen për njerëzve, që vjen i bën keq njeriu, thotë id fa bilati ahsan. Ktheje e përgjigj në formë më të mirë thotë. Pse? Se duke e kthën në formë më mirë zbutet zemra e njeriu dhe mund bëhet i mirë e mund kthehet dhe mund pendohet, mund bëhet besimtar. Kurse mbas kësaj përmendni armikun e xhindve. Edhe do t'uojmë zëdhën me këmin e shejtanin e zotë, dhe kur të vi nga sfida e shejtanit, nuk thotë sillu mirë me të. Pse? Se shejtani i jamik i përbetuar që kurr nuk mund të kthej. Por do të festoj billah, kërkoj mbrojtje Allahut. Më amigun e një yut, që është njeri, thotë, si do mirë me të se mund të kthej. Kurse m'amigun shejtani thotë kurr, kërkoj mbrojtje Allahut më thonë. Kështu ky është urdhë kuranor që na urdhon që nëse nëse na ngasmoj shejtani ose na bë me zëti, kërkoj mbrojtje Allahut, t'kthemi ti që kërkoj mbrojtje ti prej sherrit të shejtanit. Edhe ai të tiu që janë janë disa ajete që janë treguar në Kur'an. Edhe ashtu edhe profeti sallallahu alajhi wasallam thotë i vjeshi ai tani i thotë kush e ka krijuar këtë kush e ka krijuar këtë desai thotë kush e ka krijuar zotin tënd. Edhe kur tu, Allah, Ware, thot, edhe edhe të arrij këtu atë i kërkoi mbrojtje Allahut më dhëruar. Thotë auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Edhe pasdhe të të largohat. Thotë profeti sallallahu alajhi wasallam të duhet të largohen kjo. Thotë ti kërkoj mbrojtje Allahut të largohen kjo. Largohen kjo domundon që të largohen këy ta hutoj veten e vet prej tezvezes të harroj të tezvezën merr me diçka tjetër. Kështu që në jetë kornore, edhe këtë ditë ne jemi të urdhëruar kur na vi tezvesa e shejtanit të themi a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Ti lutemi Allah subhanahu wa ta'ala të kërkojmë dije që të shpëtojmë nga tezvezet. Gjithashtu surja An-Nas është një surë veçantë në cilën ne na mson Allah më lut të kërkojmë mbrojtje Allahit prej tezjes së lëvë. Segond, kjo është urdhër për lot, kul e'udhu birabbinnas. Thuaj, kërkoj mbrojtje me Zotin e njerëzve, prej kujt? Prej vezveselit që tërhiqet kur pukejtohet Allahu subhanahu wa taala. Kët tregon që ne jemi të urdhëruar që të kërkojmë mbrojtje Allahut prej vezës së shejtanit. Dhe kjo është një mënyrë që njeriu më e ruan veten e tij prej vezës. Prandaj, sa herë do të vijë një vezës në zemrën tënde prej shejtanit, thuaj e'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Shu ç'e përdor ç'a hitesh ka shejtani. Shejtani ftoni hendh veses e njeriu. Edhe ti në i kthej avës veses me adhurim. Sa herë ti hendh veses bën një adhurim. Edhe duke bër një adhurim do ta do ta bësh shejtanin që të pendohet pasaj pse tek ka forcë lë vesvesi. Pse thot unë me këto me vesvesu bëra shkak që ky, ky tafron më shumë tek Allahu. Po edhe më po e ledh pa veses së parë më më, më, më rahat për thot. Më mirë. Çao. Po qtarësuj domon njeriu kur ndjem veses të tilla duhet qi i kthehet Allahu subhanahu teala e të qejë mbrojtja e tij dhe kjo mbrojtje Allahu kërkim i mbrojtjes për Allahu është një prej shkaqeve më të forta që mbron njërën prej bezdes së shejtanit. Tregon se një berslevi thotë një nxënësit i: "Çfarë do bësh ti nëse të vijë shejtani dhe të zbukuron di zbukuron gjunafut?" Thotë do ta luftoj. Po pojesë përsërit përsërit, "Do ta luftoj," thotë. Thotë, "Kjo është çështje e gjatë, është e shumë e gjatë." Është shumë e vështirë kjo ndëjë. Edhe pastaj i thot ky dietari nzasit i thot. Nëse ti kalon pran disa deleve dhe fillojnë qenin këtyre deleve të tlefë. Edhe të ndalojnë gjithë kalosën. Çfarë të bësh? Sot do ta luftoj thot. I thot këjo është e gjallë thot. I thot po çast bëj thot, shkot kërkoi ndihmë thot zotit deleve. Kërkoi ndihmë zotit deleve. E toderaso ti duan kur ti shikojnë që qenin të lëf. Kërkoi ndihmë Allahut subhanetaual. Fa'udhu billahi minash-shaytanir-rajim <tja> dhe e largoiu ngau şeytanin. Gjithashtu është udhëzuar besimtari kur ka vezëse mbasi thotë audh billah minashaitanir rahim të mos e kujtojë me këto vezëse që vjen ndërmend. Mos e kujtom mos merret me në ato fare, ta konsideroj sikur nuk i ka ardhur ndërmend këto vezëse fare. Sepse në këtë lloj forme njeriu, në kurrë që i ka prani vezës, e largon Allahu subhanahu wa taala. Nëse kur i ka prani, atë shejtani doha që ka rëndësishme, do atë dhe fillon edhe e ngacmon në në shumë njeriu nga smolina nga smon dhe sa shënjë një shmenduri. Dhe kjo është çllimi i njeriu. Ta mërzisë njëriun ta shitsoj, ta shohet në shmendurim rradh. Ky është synimi i njeriu, synimi i shejtanit tek njeriu. Edhe nuk ka mundsi njeriu dot t'i kthejë përgjigje shejtanit për çdo vezves. I thotë shejtanin, po kjo pse është e bardhë? Ti thua është e bardhë se sepse kështu kështu shumë radh. Jo, po po nuk është kështu sepse kështu. Pasi jo, po është ashtu sepse fillon dialog me shejtanin që nuk mund të përfundoj kurse shejtanis pa punës. Kjo është puna e ti. Edhe puna e tij është të humbi njeriu. Edhe është mis mis kafe se njeriu në mështrime, kuçse ai di di të bëj hile dhe dredha sa to duash të rrotulloj majtas dhe djathtas. Ky po qjesë ti përpijesh ti të japësh përgjigje shëjtane për çdo lloj me zvesë dhe pyetje që të sill, nuk e për nuk e për të mbaruar desa të vdekje, desa të bë kemeti. Prandaj mendimi i saktë e vërtetë a është ai që ka thënë profetullallam thotë audh billahi minashaitan rahim dhe rëgohet. Prandaj ne profilsonim kur kur tha këtë vezëshë e shejtanit që, që kush ka krijuar Allahun, kishë mundi të thënë përgjigje, por nuk kishteu përgjigje, sepse kjo duket që është është gabim ose kot. Edhe nuk u mor me përgjigjen, por tha thujë udhë bil la min e shejtanit azim. Edhe mos u merr me këto mendime dhe mbaron siç është marrën në ndër fund fare. Satrisht merr me seri me kësaj diapo kthem radhë argumente s'argumente, nuk bindën shejtanin, dozhë përsërije. Dhe paset dhe zhënë të bindë është për si shëjtane, nuk kanë dhe më të bindë në të vërtajat, se nuk po të thotë ty për të bindë nërë vetë, po të thotë ty që të bindë ty e i. Gjithashtu e dhe lezimin Kur'anit, në përgjësi edhe i surëve të terohidit me qënti, është një përshkaj që për i dargjimi të mezveseve. Për e tyre, zëjë thashe surëja kullë audhë përbin nasë, kullë audhë përbin felek jan sure mësuar më të bukura, më të mira. Sure Qul Huwallahu Ahad është 1/3 e Kur'anit dhe leximi i saj është tauhid në të vërtetë. Sure leximi i saj është një përshkaqje që e largon një nga vezësat e şeytanit. Dhe dihom një gjë që shkëtohet për vezësat e şeytanit. Është shoqëruar të transmetuar që besimtari kur uh, gjend në veten e divës së vezësë, si vezët që thon, thotë Thot e u dhe bilamin e shëtan rëgjim Ti harroje ta Në i transmitin thot Besovan Allahun dhe besovan profetet Besovan Allahun dhe besovan profetet Tregod një më në basi Se ka thënë Kër të vjenë në vezves Këndoa jetin që ka thënë Allah i më dhruar Hua lë awal, hua lë akhir, hua lë dhahir, hua lë batin Hua hua bi kulli shenë alim A i shqipari, i fundit I, i, i, i dukshmi, i fsheti Dhe i përshdë gjësh i ditur qoftë leximi këtë ajeti thotë Ibn Abbasi ta largon vezvesën e shejtanit. Edhe me thënë të drejtë, leximi i Kuranit për qejësi vallahi vëllai që është e provuar nga shumë besimtarë. Leximi i Kuranit ta largon vezvesën. Se ku, se ku e di Allahu më këtu? Vetëm lezoj Kuranin. Edhe un di një person i cili ka pasur vezë të madh. Ka pasur vezë trop për Allahut. Edhe filloi duke lexuar Kuran, derisa mbriti në një eth corner. Ato i kishte pasur problemin. Ko e lezoj e të jetë vëllaj si, dhe më dhe nga lëgoj e lomë si sikur me e lëgoj me dorë të kusht, tak, për njërës për njërës, dhe më dhe më dhe në vëzvesi nuk a përtikun qenë qikë, dhe ikëm për njërës pra lomë, të lëgoj në lomë për njërës tak, tak sikur së të putonin këshu e ko e lezoj e të jetin, ju lëgoj është dhe gjë dhe sikurisht e rësir dhe obudit për nj Ju jeti mund ta kesh problemin në një çështje, duke lexuar Kur'anin do gjesh ajetin që është ka lidhur me problemin të ato. Duke lexuar thejet, Allahu do t'i gjithë pasal. Alhamdulillah. Kur leximi i Kur'anit i përshkaq që mund vaja që ndihmon një njeriun për t'u rutur prej sjitanit. Edhe së fundi. Ë eh, hadithi i Vezvesit që por që sahabët e pyesin Profetun Sallallahu i thonë që Allahu në dijet e tona gjëra shumë tranda, që dëshironim sikur të binim nga qielli edhe mosi mos i kishim këto do të mos i thoshim tha profeti sallallahu alaihi ve sellem ky është imani i qartë. Ky kjo tregon që ekzistenca e këtyve vezësave ë kanë ndijëtarët ose ekzistenca e këtyve vezësash tregues se ky person ka imanin e qartë. Ose këo ndjehin që kanë këta njerëz në zemrën e tyre ku vitëve vezës ndjenin edhe që urrëjtës kaq të madhe në në, në, në këto mendimeve është tregues i imanit të tyre shifort. Dhe kur njerëzit vinin disa vezës. Dhe i urren atë në çdo forme. Për këto uretje, ati i shkuen së vape, të ka lojë më dheruar. I, I shkuen së vape. Për ndër duke u rryrë këtë, duke luftuar shëtanit, duke u rryrë, duke u lerguar, duke u huduar për këtëre, ati në të vërdet i shtohet më shumë edhe i rritet gradët të ka lojë më dheruar. Për ndër besintari, edhe kërës për vot, a i ka vetëm se kajrë të ka lojë më dheruar, nëse i bëndurim, edhe i këthejë të lojë më Allahu ka thën për hi për hidhet ti e tij inne kayde shaytani kan dha'ifa kurthet e shaytanit do dopta kurthet e shaytanit do dopta në transmetim të hadithit thuhet falënderimit te Allahu që kurthet e tij i ktheu vetëm te besuesi nuk ka ashtu bej besimtarëve të mirë çfarë u bën atë vetëm u hedh aty besvese ndër largimin i të dyre bëhet me këto shkaqe këto janë disa për shkaqe të cilat treguam edhe besimtari duke kërkuar Allahun ndihmë mund ti hapë Allahu dhe shkaqe të tjera të cilat i ndihmojnë atë për t'u larguar nga vështësësat e shejtanit. Dhe vështësësat janë të shumta, <coughs> ato nuk do nuk mbronin njëherë, por besimtari duhet të kryejë tek Allah subhanahu wa taala me siç jitet, duhet të lutë Allah më dhurojë të kullëzoj Kur'anin, duhet i shtuara adhurimet, e shpëton prej prej sherrit të vështësësve të tij, edhe kështu fiton këndisin Allah subhanahu wa taala, nusallallahu alei madhhuruar, të na ruaj nga sherrit e shejtanit, nusallallahu alei madhhuruar të na ruaj nga sherrit e vështesave. <coughs> Resulullah në madhruvar, në fëtësajin fënë tihderim, dhe ki Allah shumë edhjë, dhe Allah shumë edhë, dhe Allah shumë.